есеїста, публіциста, який уміє поєднувати в одному творчому диханні ніжну лірику, високий пафос і разючий сарказм. Кажуть, що ота табличка на хвірці до будинку Бориса Тена, прибита його ж рукою, ніколи не зірвана і не знесена. бережудже старожитності, і чітко на ній можна прочитати «Осторожно во дворі злая собака». А це значить, що клопоту зі встановлення меморіальної дошки на будинку славного перекладача власті і житомиряни не матимуть і далі. Після написання цих рядків ситуація змінилася. Вулиця 22-го з'їзду КПРС стала вулицею Бориса Тена. На його будинку з'явилася меморіальна дошка. Окремо, варто розповісти про долю новели, яка дала назву нинішній збірці. Вона йшла усміхнена. Судячи за датою, написано її однією з перших у творчості автора. Але досі ця новела не входила до жодної із книжок Концевича. І не випадково, очевидно. Запитуємо Валерія Шевчука зі сторінки часопису «Кур'єр Кривбасу». Не менш цікава історія оповідання Йогена Концевича вона йшла усміхнена. Первісна назва – «Сміх». Відомий шістдесятник Концевич, автор чудових оповідань, зібраних у збірці «Дві криниці», описує мені історію твору, що його він зве «Етюдом» в листі від 6 січня 1999 року. Історія його цікавіша, ніж він сам. Не можу сказати, коли точно я написав цю річ десь приблизно в кінці 50-х. Старий Борис Тен не радив мені показувати його людям. Я ж підточений авторським хробачком оприлюднитися, коли якось зібралось в мене літоб'єднання, що кучкувалося при редакції Радянської Житомирщини, візьми та й прочитай його після своїх гуморесок. Стебун? Тоді Ілля Стебун – відомий мракобіс свого часу. Мене Корчагін гумориста мало не з'їв, мовляв, це зовсім не та дорога, якою піде радянська література. Так далеко можна зайти і так далі і тому подібне. Він прочитав усім присутнім досить пристрасну лекцію застереження. Додам до цього, що я свого часу Бажаючи надрукувати перші новели Концевича у Києві, заніс їх до Новиченка. Було це на початку 60 х Новели «Сміх» тодішньому Метрові завбачливо не показав. Завдяки цьому кілька новел Концевича з'явилися тоді в літературній Україні. Знову додам до цього. Я тоді показав це оповідання Іванові Світличному, а той побажав, щоб воно залишилося у нього. Концевич пише, «Як же цей етюд потрапив до Івана Світличного, не зовсім розумію. Мабуть, від тебе? Але ти мені про це ніколи не говорив. Льоля Іванова, дружина Світличного, передала мені папку з Іванового архіву. Я не запитав якого. З того, що дома залишався, чи з повернутого Льолі кагебістами. От там це оповідання і віднайшлося. Таким чином, Перед нами не просто етюд, а вельми цікавий документ – зразок того, як починалася в Україні антитоталітарна література. Те рятівне єдине слово – надія. Остання, поки що, авторська книга Євгена Концевича – це видана у 2000 році на 230 сторінок збірка «Тутешня кава. Житомир». Бібліотека журналу Авжеж. Число 26, книжка ця неординарна в усіх відношеннях почати хоч би з того, що каву як популярний тонізуючий напій вживають тут лише в одному сюжеті, вона лише згадується в епіграфах із Ірини Жиленко та В'ячеслава Медведя, їй присвячені деякі пасажі авторської передмови. Ось один із них. Авторові ж найбільше сушиться душа тим, щоб збірка ця читалася легко і світло, як п'ється кава за невимушеної дружньої бесіди. І своєї мети Євген Концевич досяг. Його мемуарно-мистецтвознавче творіння і сприймається в цілому як невимушена дружня бесіда і читається легко і світло. Саме у цій книзі сфокусувалося і поєдналося соняшне випромінювання його особистості та творчості. Про це сказано упорядницею редакторкою збірки Вандою Чайківською. З Концевичем завжди соняшно і якось затишно. Світла тональність Концевичевого письма – це нелегковажність пурхаючого по поверхні метелика а вистраждане розуміння того, що саме по собі життя є великим даром Божим, до якого людина має прикласти чимало власних зусиль.